Так, і жінок. Не вибиратимуть за покликом серця, а просто розподілятимуть за спільною згодою членів громад. Таким йому уявлялось ідеальне майбутнє суспільство – місто сонця. Однакова їжа, однакова мова, однаковий одяг носитимуть у тому суспільстві, щоб усе рівно по картках, по талонах. Психологія довічного в'язня. Тільки вона могла породити таке уявлення про ідеал. А сучасну людину спитай – навіть якого-небудь жителя джунглів, і той скаже, що йому такого куцого щастя мало, поважно розмірковував цей скарбнянський мудрець-відставник. Щоправда, виявляв до утопіста великодушність. Життям той жив героїчним, і за це багато, що можна йому пробачити. На собі довів, що здатна витримата людина, до яких меж сягає її витривалість. Може б його вчення більше було прийняте для тих ченців, що й тут колись на скарбному в однакових рясах ходили, одним статутом жили, однакові визнавали молитви і режим. Їм філософія зрівняли, в кій була б зрозуміла. А ми ж не аскети. Казарма для нас – це ще не вершина всього. Суворість казарми, якщо й необхідна, то лише на певнім етапі. В цілому ж це явище ненормальне і минувще в житті». Щастя людини не в цьому. Майбутнє не стрихтиме людей під одну гребінку, як це уявлялось вам, товаришу Кампанеллу». Слухав лобеда цього розумаку, який сам усі казарми пройшов, слухав його міркування про ідеал і в душі тамував скептичну усмішку. Кортіло дізнатись, що там у цього колишнього гвардійця-підполковника ховається під личиною мудрості та доброчесності. Кампанелу читаєш, а руки, мабуть, добре грієш біля наших батьків. Індики, виноградка, вони, підсобники». «Кругом повна чаша? І все в твоїй владі. Який тут на тебе держконтроль?» Батько все ще не з'являвся. Директор заспокоїв, що розшукають, мовляв, хоча це й не близько. Побребли з яровегою на пасіку до свого приятеля. Курінь там у них. Не так для сторожування, як для бесіди. Ентузіасти бджолярського цеху. «Може, й чарку вип'ють, ради неділі. Там це дозволяється, аби не на території». син посміхнувся – о, старий його міг колишчарку перекинути. По-робочому, козацькою нормою. Мій старий – то козарлюга, хоч і кухлем ніщо його з них не звали. Ні, Володимире Ізотовичу, вони там аптечними дозами, – заспокоїв директор. І Візьмуть чекушку, мерзавчика на трьох, і по-стариковському. І теж звеселівши, став пояснювати спосіб вживання. З медом п'ють. Пів склянки меду свіжака, а трішки того. Можна ще й горіха зеленого додати. «Мабуть, і сам ти б не проти такого коктейлю», – подумали Слободі, «Бо надто вже смаковито пояснюєш». Доки батька розшукували, Лобода-син вирішив подивитись батькову келії. Оскільки відвідувач був нерядовий, директор сам пішов його супроводжувати. Нічого тут не змінилось відтоді, як Володька привозив сюди влаштовувати старого. Палата, як і всі, чиста, світла, калачики на вікні, фіранка біленька, дві тумбочки, двоє ліжок – на батьковим ліжку постіль, правда, жужмом, кублом, і директор трохи зніяковів, сказав вибачливо, що ніяк не привчить цю палату щодня ліжка заправляти. Отак встав і пішов, хоч і на цілий день. По-перубоцькому весело мовив Лобода син. Йому й дома за це часом від матері перепадало. Прийде бувало з нічної, особливо, коли робив подвізміни зміни підряд. Бог тобі на постіль, як був у робочій одежі, впав і захріп. У батькового сусіда по палаті над ліжком кілька фотографій, у саморобних старанно вибилених рамцях. храмцях. Жінка якась, юнак у гімнастерці з кубиками, та ще вирізка кольорова журналу, репродукція картини плавку дають. А над батьковим ліжком – нічого. Може, що й було приколене, та зірвалось. Зараз лише кнопка в стіні. На тумбочці крихти якісь, та муха над ними докучливо зумчить. Ще більше мух виявили сідальні, куди відвідувач теж зайшов. Тут всюди були. Бурумчали. Це вже був недогляд. І Лобода Мимохідь дав пораду щодо липучки. Директор, помітно збентежений, виправдовувався, що липучка он висить, а ж спека, кухня поруч, самі розумієте. Певно, щоб загладити недогляд, запропонував навіть борщу пенсіонерського скачати на сьогодні з жирним наваром. Але поважний відвідувач подякував, щойно мовляв, перекусив. В цілому Лобода був задоволений станом їдальні. Столи ножами вишкребані, з кухні пахло смачним, помитий посуд, акуратними солдатськими гірками на столах. В кожнім кутку трапезної фікуси в діжках, на вікнах з надвору нависає листя, створює зелену затишну на півсутінь. «Жити можна», – сказав він директору Вістримано, щоб не перехвалити. Відвідали і червоний куток. Тут, як і належить, шахи, шашки, доміно. «Грай, не хочу!» «Стін газета на місці. «Давненька, правда, ще до травневих випущена». «Неохоче пишуть», – вибачливо пояснив директор. «А як мій старий?» – виявляє активність, – цікавився Лобода. І відмовляється начисто, жодної замітки не подав. І в дамки не грає. «Ви в хористи залучили», – порадив син. «Хоровий гурток у вас працює, та збирається деколи. Але знову ж пойміть, старі люди не молодь, не ті голоси». «Ну, то ви мого не чули», – з гордістю заперечив Лобода. Дома, як розійдеться, як потягне-потягне старовинної нашої, вся зачіплянка заслухається, молодого за заткне. І тут часом на риболовлі вночі голос подає, чуємо аж сюди, а в хоровий, ну, не заженеш. Козацька волелюбна душа. Та пробачимо це йому, адже в нас тільки добровільно. Не хочеш тут, співай собі на природі, індивідуально. Ліс, вода, простір, ото йому й мой гурток. Все нагадувала санаторії. Якби навіть котрись із утопічних соціалістів оглядав цей щасливий притулок ветеранів праці, і той, здається, не мав би до чого причепитись. Так і сказав Лобода-син директорові. Справді, в усьому почувалась хазяйська рука, тільки затрість якась усюди, дух старості, в палатах, у коридорах, погано провітрює чи що. З усього видно було, що директор шанобливо ставиться до старого Лободи. Хвалив, давав найкращу характеристику, зокрема по праці, роботяга, чеснюга, цілий рік рибу на кухні постачає, не свариться ні з ким, як ото інші пенсіонери, що часом їх розбороняти доводиться. Ну й книжки почитує. Недавно про Чінгісхана читав, лається, на місце, каже, в історії дикунам, душителям народу. Ціла дискусія в нас із ним була на цю тему. О, Тут його не візьмеш. Тільки часто сумує чогось ваш старий. Вийде за браму, сяде і годину може сидіти в якійсь незрозумілій печалі. Доки вони розмовляли, затримавшись перед книгозбірнею, в кутку зали, згорбившись, писав щось харляве, спорохнілий чоловічок. Маленький був, як гриб, зморщений, і обличчя якоїсь грибної сіризни. Втягнув голову межи плечі і, не відриваючись від паперу, все щось шкрябав, шкрябав пером, лише зрідка на миць підводив голову, зиркаючи на лободу злим жовчним поглядом. Він і на привітання Лободини не відповів, коли цей, зайшовши, зазвичай чемно поздоровкався. Хто він? Що він пише так жадібно, без перепочинку, наче кудись поспішає? Куди тобі, чоловіче, поспішати? думав Лобода з неприємним відчуттям від тих його злих, підлобних позиркувань, а коли вийшов в коридор, тихо запитав директора, хто він, отой. Та то, зам'явся директор, страшний чоловік. В усі інстанції строчить. Чимось невдоволений? Усім на світі. Осуджує всіх, зверху до низу. Пропеклий культовик. Сталіністом, каже, був і вмру сталіністом. Все вимагає з мене, щоб бюст вождя витяг із комірчини та на подвір'ї над клумбою поставив. Там він колись і стояв. Але ж тепер не поставиш? Тема була ковськувата, і Лобона нічого йому не відповів. Поспішив вийти на варанду. Став поміж колонами, де була тінь. З лісу долинає музика ледве чутна, там іде гульня. Життя кругом кипить, всі дихають свіжим повітрям, розважаються, а той один відлюднився заліз, як тарган, і сидить у червонім кутку, до носи фабрикує. Є штипи. Нарешті з'явився й батько. За сто верст упізнав би його лобода син, цього козар люгу з могутньою чоластою головою в розкудленій сивині. Голос крові. Невже він справді є? що ж тоді торкає душу, коли отак побачиш найріднішу тобі, єдину у світі людину. В самій ході було щось рідне, в руках відстовбуржений у ті сиві наїжачені вітром куделі на голові. В одежі буднів, старий, в штанях брезентових, в ситцевій, на кислявих плечах сорочці, що синою здавалась полотняною, старосвітською, як у чумаків. Цьому буденному старечно ступав старий оберемайстер Лобода через подвір'я. Раніше на металургійний відбирали велетнів. І він був один із них, на голову вищий за тих дітків, що його супроводжували підтюпцем. Велике від природи лице було ніби як розбрякле. Чи спав у курені, чи, може, поправився тут на санаторних харчах. Легкий, без живота, з широкими закістлявленими грудьми. Ішов неквапною ходою, дивлячись просто вперед, виставивши сонцеві кулясте мудрецьке чоло. Патріарх? Король Лір? Пророк Ісая, Син просто замилувався старим. Кожним його кроком, дужим, певним, гордовитим, Наче проти вітору, проти бурі йшов старий обермайстер. Менуло, синові. добре, мабуть, зарядився, що так твердо ступає. Я ж острахом війнула від цієї батькової величавості. Син, стоячи біля колони, зустрічав свого старого усмішкою, Любов'ю, почуттям гордощів синівських за нього. А він, він наче не впізнав його.